פרק ל. ויהי דבר אדוני אלי לאמר, בן אדם, הנוה ואמרת, כה אמר אדוני אלוהים, הילילו הח ליום. כי קרוב יום, וקרוב יום לאדוני, יום ענן, עת גויים יהיה. ובאה חרב במצרים, והייתה חלחלה בחוש, בנפול חלל במצרים. ולקחו המונח, ונהרסו יסודותיה. כוש ופוט ולוד, וכל הערב, וכוב, ובני ארץ הדרית, איתם בחרב יפולו. כה אמר אדוני, ונפלו סומכי מצרים, וירד גאון עוזה, ממגדול סבנה, בחרב יפלו בה, נאום אדוני אלוהים. ונשמו בתוך ארצות נשמות, וערב בתוך ערים נחרבות תהיינה. וידעו כי אני, אדוני, בתתי אש במצרים, ונשברו כל עוזריך. ביום ההוא יצאו מלאכים מלפני בצים, להחריד את כוש בטח, והייתה חלחלה בהם ביום מצרים, כי הנה באה. כה אמר אדוני אלוהים,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 ובנותיה בשבי תלכנה. ועשיתי שפטים במצרים, וידעו כי אני אדוני. ויהי באחת עשרה שנה, בראשון בשבעה לחודש, היה דבר אדוני אלי לאמור, בן אדם, את זרוע פרעה מלך מצרים שברתי, והנה לא חובשה לתת רפואות, לשום חיתול לחובשה, לחוזקה לתפוס בחרף. לכן, כה אמר אדוני אלוהים, הנני אל פרעה מלך מצרים, ושברתי את זרעותיו, את החזקה ואת הנשברת, והפלתי את החרב מידו, והפיצותי את מצרים בגויים, וזריתים בארצות, וחיזקתי את זרעות מלך בבל, ונתתי את חרבי בידו, ושברתי את זרעות פרעו, ונאק נאקות חלל לפניו. והחזקתי את זרועות מלך בבל, וזרועות פרעות תיפולנה. וידעו כי אני אדוני, ותתי חרבי ביד מלך בבל, ונטע אותה אל ארץ מצרים. והפיצותי את מצרים בגויים, וזריתי אותם בארצות. וידעו כי אני אדוני.